долетіли з-за тихих верб, де гніздилася ворожа застава. Цього разу Маруся вирішила не чіпати її до початку нальоту на маєток, щоб не сполохати основну силу ворога. Удачу обіцяв лише одночасний напад на всі червоні осітки. Нічна операція тривала кілька хвилин. Вони ще не встигли відійти за містечко до коноводів, як половину нічного неба залила жовто-гаряча заграва. То палав дерев'яний терем міліції. Звідти ще долинали постріли. Мабуть, ті, хто вцілів у будинку після гранат, вискакували з вогню і потрапляли під кулі. Велике полум'я серед ночі мало свій особливий зміст саньковій кулібабі зробилося весело. Тільки тепер його попустили нерви, і він пошкодував, що все так швидко скінчилося. Дарма вони не вскочили до маєтку і не навели там лад до кінця. Можна було розжитися на нову зброю, одежину, а там дивися, і на коней але голос Санько про свій жаль навіть не заїкався. Накази Марусі обговоренню не підлягали. Біля коноводів уже стояли хлопці, які укоськали заставу. Їм на трофеї пощастило більше. У Колапай приволік на коліщатках Максима. У декого за плечима стриміло по дві рушниці. Підождали тих, що робили наскок на міліцію. Вони когось несли на руках. Поранило Семена Гарманчука. Хтось таки вистрілив із вікна, куля влучила Семенові в живіт. Він тяжко стогнав і просив води. Пораненому в живіт пити не можна, але зараз про те ніхто не думав. Кожному хотілося догодити Семенові тільки ні в кого не було баклашки, бо вони вибиралися сюди ненадовго. Матвій Яковенко націдив води з охолоджувача кулемета в шапку і уволив Семенову волю. Відійшли на Батиєве урочище, а до ранку вже були в Плютовському лісі за 12 верст від Фастова і за 25 від попільні неподалік якої стояла Несміянова група військ, повстала проти комуни. Від загону відкололася пилиповецька сотня, якою ще недавно командував Матей Мазур. Їхні козаки були невдоволені, що Маруся не дозволила потрусити містечко, де можна було забезпечитися теплішою одежиною. Бруселів славився своїми кожухарями, взуттям, цукром і спиртом. Маруся в цьому ділі була непохитна. Якщо раніше вона карала степчиків нагаями, зноска, степчики, злодії, тобто ті, хто грабував степки комори, то тепер засуджувала до розстрілу. Із Плютовського лісу вона вислала розвідку до Фастова, а сама одним одна подалася туди, куди кликав її невідступний голос чи то лихого перечуття, чи відчаю, чи самої смерті. По дорозі заскочила на близенький хутір млинок, де жив свій чоловік гнат Свербивус, знаний на всі околишні села мірошник. Його млин стояв у лісі над річкою Кирша і зробила там обмін, який сама собі не могла пояснити. Той самий голос підказував їй пересісти з білого араба Нарциса на сірого коника, того, що колись вона позичила в атамана Д'якова, а потім, повернувшись із гощі, залишила його на хуторі у сверби вуса – аби доглянув до слушного часу. Жаль було розлучатися з нарцисом, однак він дуже вже впадав у вічі. Як на теперішній час і непевну дорогу, їй більше підходив сірий коник, значно менший за нарциса, невгаданої породи, з маленькою головою і короткими вухами. Але прудкий і надійний, уже випробуваний у гарячому ділі, коли виніс із халепи її разом з Мироном. Марусі здалося, що Сірий її не тільки впізнав, а й зрадів, коли вона його осідлала. Заграв ногами, метельнув хвостом, тріпнув гривою, вухами, і наперше но ну, пішов у такий рівний кар'єр, наче земля стелилася йому шовком. Розділ шостий. Я теж помер не героєм, сказав йому батько. Воював, як умів, і ту срібну медалю хоробрости другої кляси, що приніс її мамі однорукий Юрко Маруняк, я заробив по совісті. А згинув геть по дурному. Вони з татом сиділи. На Дроговиському цвинтарі біля каплички Жовто світило сонце І чудно було Миронові, що тато загинув А тепер ось явився живий І розповідає про свою смерть Та потім Мирон здогадався Що це не тато прийшов з того світу А навпаки він, Мирон, одійшов у засвіти Де вони не могли розминутися «Ми обороняли місток перед селом Головецьке», – розповів батько з таким лицем, наче Мирон дивився на нього крізь жовте скло. Саме тим мостом москалі хтіли продертися до села, аби оточити Маківку. Бої були скажені, а відтак раптом упала тиша. «Великдень!» Нам переказали, що ворог оголошує на три дні перемир'я. Ми, як ховрахи, повистромляли голови з окопів. Мовчок. Тоді гет повилазили на позиції. Тиша. Тільки, видимо, з їхніх окопів махають до нас кашкетами. Свято, мир, благодать. Сонечко світить по-великодному, трава на лужку зеленіє. У синім небі ні хмаринки. А тут ще люди з села нанесли нам свяченого. Крашанок, пасок, ковбас, буджинини. До свята нам видали і рому, запаслися в баклашки. Коли чуємо, співають наші вороги по той бік долини «Христос воскрес». Ми так всі здивували, що на радощах відповіли їм нашим славним «Ще не вмерла Україна».